Ось на це 25 хвилин, рахуючи від цього моменту. Якщо ви впораєтесь за ці 25 хвилин, вам нічого не загрожує. І спуститися теж зовнішніми сходами? Ні. Він збуджено не запам'ятав, залишив їх навіть чиненими чи ні. А мені потрібно, що він побоювався загрози не стильного боку будинку, а з фасаду щоб мої вікна не викликали в нього підозри. Ви зачините вікна, вийдете через двері і покинете будинок через парадний хід. Виконати все потрібно швидко, заради вашої власної безпеки. Я надто довірлива людина, похмуро сказав Сем, але все ж таки пішов. Він вийшов через наш чорний хід, ще якраз під моїм вікном, і почав дертися через огорожу. Він ліз через паркан, цілком стартнув для людини його віку. Здогадався щось підставити. Нарешті він забрався у квартиру, запалив світло і озирнувся на мене. Я пильно стежу за ним. Тепер, коли він перебував у потрібній квартирі, я не мав жодної можливості його захистити. Навіть Торвальд мав усі підстави пристрелити його. За злом та незаконне проникнення в квартиру. А я мав залишатися поза сценою, як втім було увесь цей час. Мені залишилось тільки спостерігати, і я не міг виступити вперед і затуляти його своїм тілом. Навіть детективи і ті прикривають тих, хто веде спостереження. Сам, мабуть, страшенно не рував, а я, лише спостерігаючи за ним, не рувався вдвічі сильніше, зумів поритись із завданням. А я з полегшенням зітхнув, затамувавши подих. Я почув, як сам відчиняє ключем двері з боку вулиці. І коли він піднявся до мене нагору, я поспішив його попередити. «Не запалюйте світло, ідіть і зробіть собі подвійний пунч з візки, бо ви такий блідий, яким я вас ніколи і не бачив». Торвальд повернувся з Лаксайд парку за 29 хвилин. Який тонкий фундамент людського життя. Ось уже видно фінал цієї довгої історії. І в мене виникла надія. І я повинен був зателефонувати йому вдруге. Перш ніж він встигне виявити квартирі безлад. Потрібно було точно розрахувати час. І я сидів із трубкою в руці. То набираючи номер, то опускаючи слухавку. Він увійшов, коли я набирав двійку у номері 5 2, 1, 1, 4 І цього разу я не мав наміру перервати свій дзвінок Дзвінок залунав, перш ніж він підняв руку до вимикача І ось як усе відбувалося далі Я вважав, що ви принесли гроші, а не револьвер Ось чому я вам не відкрився я бачив, як його відразу затрясло, він досі не здогадувався про мій пункт спостереження. Я бачив, як ви поплескали себе під курткою, де він у вас знаходився, коли ви виходили на вулицю. Можливо, він і не робив цього, але все одно тепер не згадає, чи робив він так чи ні. Ви теж зазвичай так робите, якщо не звикли до постійного носіння зброї. «Дуже шкода, що ви даремно сходили туди і назад. А ось я, поки ви були відсутні, не гаяв часу даремно. Тепер я знаю більше, ніж я знав раніше. Це була важлива частина мого плану. Я підняв бінокль і майже бачив його наскрізь. Я знайшов, де це заховано. Ви знаєте, що я маю на увазі. Тепер мені все відомо. Бо я побував у вас, доки ви були відсутні». У відповідь жодного слова, тільки прискорене дихання. Ви що, не вірите мені? Тоді подивіться довкола, покладіть на хвилинку слухавку і переконайтесь у правоті моїх слів. Я виявив це. Він поклав трубку на стіл, увійшов у вітальню, увімкнув світло і втупився в безлад, що там панував, не фіксуючи погляд на чомусь певному. Він знову взяв трубку і зловісно посміхаючись промовив «Ви брехун!» Він поклав трубку на важіль апарата. Мій план не спрацював. Нічого не вийшло. Він не видав своєї темниці, а я так сподівався. Але ці його слова «ви брехун» були мовчазним визнанням того, що те, що я шукаю, знаходиться десь поруч. Десь, у цьому будинку і в такому надійному місці, що він міг не хвилюватися. Йому не треба було навіть заглядати туди, щоб у цьому переконатись. Виходить, він здобув повну перевагу, а я зазнав фіаско. Але будь я проклятий, якщо відступлюсь. Він стояв до мене спиною, і я бачив, що він там робить. Телефон був десь перед ним, і я вважав, що він стоїть поруч із ним у задумі. Його голова була трохи нахилена вперед, мій телефон мовчав, і його вказівний палець рухався, набираючи номер, і я все одно не міг цього бачити. Він зовсім недовго простояв так і раптом попрямував у глиб квартири. Світло згасло, і я втратив його з поля зору. Він був досить обережний, щоб не запалювати сірника. І я знав, що іноді він щось робить у темряві. Мої думки тепер були зайняті не ним. Я намагався розібратися в тому, що побачив сьогодні ввечері, коли господар будинку з агентом і ця людина рухались абсолютно синхронно. Один на шостому поверсі, другий на четвертому. Що виникає, коли у шипці двоїться предмет, що відображається в них? Хоча в цьому випадку цього не могло бути, оскільки вікна були навсіш ж відчинені, і я в цей момент не користувався біноклем. У мене задзвонив телефон. Я подумав, що це, мабуть, Бойн. Хто ще може дзвонити у таку пізню годину? Напевне, подумавши як слід про те, як він напустився на мене вранці, він вирішив залагодити конфлікт, що виник між нами. «Тому я забув про обережність», – відповів своїм звичайним голосом. Відповіді не було, і я, як і раніше, не змінюючи голосу, повторив. «Хелоу! Хелоу! Хелоу!» Знову ні звуку відповідь. Нарешті я поклав слухавку. У квартирі навпроти було темно. Зайшов Сем попрощатись, у нього трохи заплітався язик після тієї заспокілої випивки. Він пробормотів щось на кшталт. Я пішов, але я пропустив його слова повз вуха, махнувши лише росіяну рукою. Я губився в здогадках, чому ж той чоловік так і не видав мені місце, що цікавить мене. Сем тим часом нетвердою ходою Опустився сходами вниз, і незабаром я почув, як зачинилися за ним хідні двері. Бідолашний Сем, він не дуже звик до міцних напоїв. Я залишився сам у будинку, приречений на сидіння у кріслі. Раптом у квартирі навпроти спалахнуло світло, і знову згасло. Мов, йому треба було взяти щось, без чого він не міг обійтися – він швидко знайшов необхідну йому річ і поспішно знову вимкнув світло. Я помітив, як він мимохідь, глянув у вікно. Не підійшов до вікна, а глянув на нього мимохідь. Щось у всьому цьому здавалось мені дивним. І це його кинутий на ходу погляд? Якщо можна якось виразно кваліфікувати таку невловиму річ як погляд, то мені здалося, що він висловлював цілеспрямованість. Його ніяк не можна було назвати відсутнім чи загнаним. Він був сповнений рішучості, і в ньому була відсутня колишня настороженість. Він не обводив поглядом вікна, як раніше. Його погляд був спрямований прямо на моє вікно. Він дивився на мене якусь частку секунди, потім зник». Потім світло згасло, і його не стало видно. Іноді емоційне сприйняття подій таке, що розум не в змозі оцінити їхні справжні значення. Мої очі перехопили цей погляд. А мій розум відмовлявся правильно оцінити його. Він не висловлював чогось певного, думав я. Це лише звичайний погляд, яким він окинув внутрішній двір перш ніж погасити світло і піти з дому. Оповільнена реакція. Що означав цей телефонний дзвінок? Перевірка голосу? І ось настала темрява, в якій двоє грали в ту саму гру, стежачи один за одним з вікон, залишаючись невидимими. Той останній спалах світла був поганою, але неминучою стратегією. А той прощайний погляд був прямо таки радіоактивний, сповнений злості. Все це перемішалось у моїй свідомості, не піддаючись логічному осмисленню. Мої очі постійно працювали, а розум не встигав обмірковувати результати цієї роботи. Секунди складалися в хвилини. На подвір'ї все було спокійно. Стояла мертва тиша. І раптом цю мертву тишу порушив скрекот цвіркуна. Я згадав пророцтво Сема, яке, за його словами, завжди збувалось, і воно віщувало біду, яка трапиться десь поряд. Сем пішов лише десять хвилин тому. І ось він повертається і намагається увійти тихо, думаючи, що я задрімав. Я чув його метушню. І замок хідних дверей. Будинок з верандою, де зовнішній двір не зачинявся на ніч. А за верандою був невеликий вестибюль. Внутрішні двері якого замикались на простий замок. Запалений сірник міг би допомогти йому знайти свердловину, але сам не курив. Я знав, що він не мав при собі сірників. Потім метушня з замком припинилась. Напевне, він залишив свої спроби, вирішивши, що справа може зачекати до завтрашнього дня. Він не увійшов в будинок, бо я добре знав його манеру з шумом зачиняти двері. А цього разу цієї характерної особливості не було. І раптом мій мозок вибухнув. Я не розумів, чому це сталося саме зараз. У цьому, напевно, виявляється якась специфіка мого розумового процесу. Мій розум був подібний до бочки з порохом, що вибухнула нарешті від іскри запального шнура. Думки про себе були забуті. Перечуття чогось витало в повітрі з другої половини дня. І тільки зараз. Ще одна сповільнена реакція. Будь проклята, ця уповільнена реакція. Агенцій здачі квартир та Торвальд обидва почали з вікна вітальні. Потім вони зникли за простінком і знову з'явились вже в кухонному вікні. Так само, один над одним. Але щось у всьому цьому здавалось мені незвичним і насторожуючим. Оконадійний доглядач. Справа була не в синхронності їх рухів, а скоріше в паралелізмі. Якщо можна так сказати Секрет був не в горизонтальному, а в вертикальному переміщенні Це було схоже на якийсь стрибок вгору Ось тепер я все зрозумів І з цим не можна було зволікати Поліції потрібен був труп Тепер я готовий його перед'явити Злиться бой на мене чи ні? Тепер йому доведеться мене вислухати я не гаяв часу. У темряві я набрав номер поліції. Ті, хто прямували до мене, не робили багато шуму. Почулось тільки легке клацання засувки, що потонула в цвірінкані цвіркуна, що долина ззовні. «Він давно пішов додому», – відповів черговий сержант. Але справа не терпіла зволікання. «Добре, тоді дайте мені його домашній номер». За хвилину він відповів. «Трафельгар?» І замовк. «Ну, трафельгаре, і що далі?» Ні звуку у відповідь. Хелоу, «Оператор, мене роз'єднали, дайте мені цей номер». Але все марно. Мене не роз'єднали, хтось перерізав телефонний провід. І так раптово у самий невідповідний момент. Але перерізати провід – Можна було тільки перебуваючи в будинку, а за межами будинку провід покладено під землею. Уповільнена реакція. Цього разу фінальна та фатальна. Час втрачено. Той анонім, що дзвонив мені, не сказав ні слова, Точно спрямований погляд із вікна. Сем, який начебто намагався відкрити дверний замок. Це сама смерть. Раптово з'явилась поряд, а я не можу рушити з місця, не можу підвестися з крісла. І якби я навіть зараз подзвонив до Бойна, то все одно було б пізно. Все одно ніхто не встиг би мені допомогти. Я міг би кричати з вікна, волаючи до мешканців сусідніх будинків, але й вони не змогли б наспіти вчасно. Поки вони розберуться, звідки відходить крик про допомогу, все буде скінчено. Я так і не відкрив рота. І не тому, що такий сміливий, а тому, що все було марно. Він буде з хвилини на хвилину. Він тепер, мабуть, піднімається сходами. Хоча я не чув звичного скрипу сходів. А скрип допоміг би зрозуміти, де він зараз. Це було схоже на перебування в темному замкненому просторі, на одинці з коброю, що згорнулася в кільце, готовою до стрибка. У мене не було при собі зброї. На полиці біля стіни стояли книги, і я міг би дістати їх рукою, я сам їх ніколи не читав. То були книги колишнього власника квартири. Там теж був порцеляновий бюст «Чи то Руссо», чи то Монтескіє, я так і не з'ясував, хто насправді цей гривастий чоловік. Погруддя теж прийшло до мене від колишнього власника. Сидячи в кріслі, вічайдушно намагався дотягнутися до нього. Двічі мої пальці зісковзнули, втретє мені вдалося вхопитися за нього. І тільки з четвертої спроби я скинув його на себе». Піді мною лежав теплий плед. Мені не треба було вкриватися ним у таку погоду. Я підклав його під себе, щоб було м'якше сидіти. А тепер я витяг його з-під себе і накинув собі на голову на зразок індіанців. Потім опустився глибше в крісло, відвівши голову та вперше плече у бік стіни. А на ліве плече, що виявилось вище правого, я посадив біуст, обернувши кінцем пледа його плечі. Ззаду у темряві це буде схоже, з надією подумав я. Я дихав, схропуючи і імітуючи людину, занурену у важкий сон. Це було зовсім неважко Від внутрішньої напруги саме таким фактично було моє природне дихання. Мій непроханий гість легко впорався з ручками, з засовками та з усім іншим. І я не чув, як відчинилися двері до кімнати. Вони були у мене за спиною. У темряві я відчув лише слабкий рух повітря. І тільки тому, що моє волосся було зовсім мокрим від поту. І якщо це буде удар ножем або по голові, то маю ще один шанс. І це все, на що я міг розраховувати. У мене були досить сильні руки та плечі. Я міг би взяти його ведмежою-хваткою, привернути до себе і зламати йому шию чи ключицю. Але якщо в нього є зброя, то він нарешті прикінчить мене за якихось кілька секунд. А він мав револьвер. Я знав це, він же збирався пустити вхід там, на відкритому місці у парку. Я сподівався, що тут, у помешканні, щоб мати шанс на втечу, він і ось час настав. Спалах від пострілу на мить осяє в темну кімнату. Або принаймні її кутки, немов відсів слабкої блискавки. Погрудя смикнулося на моєму плечі і розлетілося на друзки. Мені здалося, що він у неприборканій люті схвилину стрибав по підлозі. Потім я побачив, як він прискочив повз мене і висунувся з вікна, щоб визначити, як звідси можна вибратись. Тому що унизу хтось ламався у вхідній двері, начебто справа йшла до кінця. Але він ще міг стинути мене вбити. Я втиснувся всім тілом у вузький простір, між підлокотником крісла і стіною. Але мої ноги, як і голова, і одне плече були ніяк не захищені. Він швидко повернувся і вистрілив у мене зблизька. Стало ясно, як у день. Але я нічого не відчув. Він схибив. Ти? Я чув, як він вилаявся. Я вважав, що то були його останні слова. Потім він мав діяти, а не розмовляти. Він перевалився через підвіконня, тримаючись за нього однією рукою, і стрибнув у двір з висоти другого поверху. Йому пощастило, що він приземлився на пухку землю, а не на асфальт. Я відштовхнувся від підлокітника крісла і припав до вікна. Він стрибнув вдало. Коли від цього залежить життя, кожен намагатиметься. Він перевалився через одну загорожу. Через другу перестрибнув немов кішка, підібравши під себе ноги та руки. Тепер він уже був поряд зі своїм будинком. Він став на щось, як це зробив Ісем. Решта залежала від швидкості ніг. Він підіймався нагору, швидко розвертаючись на проміжних майданчиках. Сем щільно прикрив вікна, коли побував у нього. Але ця людина потім відкрила одне з них для провітрювання. Все його життя тепер залежало від такої дрібної випадковості. Другий проліт, третій. І ось він вже на рівні вікон. Він зумів дістатись. Але тут сталося щось несподіване. Він різко повернувся і кинувся на п'ятий поверх. Щось блиснуло в темряві в одному з його вікон, коли він був поруч. І в замкненому чотирикутному просторі двору пролунав постріл, схожий на удар у великий барабан. Він пройшов п'ятий, потім шостий поверх і вискочив на дах. Він уже вдруге це робить. Так. Він любить життя. Люди, що були біля вікон його квартири, не могли дістати його, бо він був прямо над ними, і їх поділяло багато маршів пожежної драбини. Я був надто поглинений спостереженням за ним, щоб звернути увагу на те, що відбувалося поряд зі мною. Раптом я побачив поруч із собою бойна, який прицілювався бурмотячи. «Я ненавиджу це!» Він ось-ось впаде. А той чоловік балансував на парапеті даху, просто над його головою світилася зірка. Нещаслива зірка. Він трохи зволікав, бажаючи вбити іншого, перш ніж буде вбитий сам. Чи, може, зрозумів, що приречений? Високо в небі сухо пролунав постріл. Шипка над ним розбилася вщент, і одна з книг упала. Прямо на мене. Бо він більше нічого не казав про те, що він не любить робити. Він притис мою голову до підвіконня, і я відчув, як від віддачі його лікоть удари мене по зубах. Я підняв голову, щоб крізь дим роздивитися, що відбувається зовні. Це було жахливо. Він зволікав хвилину, стоячи на парапеті. Потім кинув вниз револьвер, ніби говорячи. Мені він більше... Не потрібен А потім сам пішов за ним Він пролетів повз пожежну драбину І впав на товсту дошку Що стирчала внизу Яку залишили будівельники Яка підкинула його вгору Не мов трамплін Потім він знову впав І це був кінець Я сказав байну Я зрозумів Зрозумів нарешті Квартира на п'ятому поверсі Якраз над ним. Там все ще триває ремонт. Рівень цементної підлоги на кухні вищий, ніж у інших кімнатах. Вони хотіли дотриматись протипожежних правил, а рівень підлоги в інших кімнатах залишити колишнім. Так обійдеться дешевше. Розрийте його. Бойн швидко рушив туди. Він опустився на перший поверх, і переліз через паркан, щоб заощадити час. Електрика не була вімкнена, тому йому довелося користуватись ліхтариками. Це не зайняло багато часу, приблизно через півгодини, бо він підійшов до вікна і знаками дав мені зрозуміти, що я мав рацію. Це означало, що вони знайшли. Він прийшов до мене тільки о восьмій ранку, коли вони все закінчили – і забрали обох Обох Тобто ще теплого мерця Та холодне тіло Бойн сказав Джеф, я беру свої слова назад Цей чортів дурень Якого я послав за скринькою Не винен Винен я У нього не було наказу звірити зовнішність Уявної одержувачки скрині З описом істину її власниці Він займався лише В містом скрині він доповів мені про все згодом Я повернувся додому І був уже в ліжку Як раптом Раз Щось клацнуло в моєму мозку Я кілька днів тому допитував Одного з мешканців будинку І він повідомив мені деякі деталі Які в чомусь розходились З доповіддю моєї людини Як важливо все зрозуміти своєчасно Зі мною відбулося те саме Поки я займався цією проклятою справою, сумно зізнався я, я називаю це уповільненою реакцією. Мене самого через це мало не вбили. Але я офіцер поліції, а не ви. А як це вам вдалося з'ясувати у потрібний момент? Дуже просто. Ми приїхали взяти його допиту. Коли ми побачили, що його немає вдома, я зробив засідку, а сам тим часом пішов сюди, щоб улагодити наші справи. А як ви здогадались щодо тієї цементної підлоги? Я розповів йому про той дивний збіг. Мені здалось, що коли агент зі здачі квартири з'явився у вікні кухні на шостому поверсі, то стояв вище за Торвальда, ніж був митю раніше, коли обидва вони одночасно перебували на різних поверхах. Але у вітальні відомо, що будівельники укладали цементну підлогу. А коли був укладений верхній дерев'яний шар, то рівень підлоги підвищився на одну п'яту. Ось так я і зрозумів усе. Але це була лише гіпотеза. Її вже заарештували і згодом доправлять сюди. Хм, він, мабуть, застрахував дружину. А потім почав поступово троїти її отрутою, намагаючись не залишити жодних доказів Але, можливо, чи то вона застала його зненацька, що він її убив жорстоко, задушив або завдав удару по голові У нього зовсім не було часу, цемент зовсім не затвердів, а всі матеріали були там А потім замурував її під свіжим цементом піднявши рівень підлоги на один-два дюйми і ніякого запаху. Потім він швиденько відіслав свою нову знайому з ключами від скрині до села, де його дружина відпочивала деколи влітку, але в інший сільський будинок, адже його дружину могли впізнати за фотографією – місіс Ганною Торвальд. Потім вони хотіли підлаштувати самогубство – Через депресивний стан зумовлений тривалою хворобою. Залишити записку і одяг на березі річки біля найглибшого місця. Вони йшли на величезний ризик, але у разі успіху мали шанс отримати страховку. До дев'ятої години Бойн та його помічники пішли. А я продовжував сидіти біля вікна, був надто збуджений, щоб заснути. Увійшов Сем і доповів. Прийшов лікар Престон. Той увійшов, потираючи руки у своїй звичайній манері. Гадаю, тепер можна зняти гіпс з вашої ноги. Ви, мабуть, втомилися сидіти отак цілими днями, нічого не роблячи. Кінець.